مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارف والتقى نور على مر زمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من روح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتين ولا يحظ على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرامون Bismillah ar rahim Alhamdulillahi wa gafa wa salatu wa salamu ala nebiji il-Mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wala Ema ba'd zamislite šta bi vam trebalo da znate kakav je neka u stvarnosti šta bi vam trebalo da imate lijepo ili ružno mišljenje o nekome. Šta mislite o osobi za koju znate da ne voli druge, da ne želi druge pomoći, za koju znate da ima lošu dušu? Kaže plemeniti gospodar Ero ejte levi u kadhvi din. Reci mi znaš ti onoga koji poriče onaj svijet fazalika allazi yadua alyatim to je onaj koji grubo odbija siroče fazalika allazi yadua alyatim wala yahuddu ala ta'amil miskin itai itai ne podsteci da se siroma nahrani wala yahuddu ala ta'amil miskin Feul lil Musalin, teško li se klanjačima, ali Levivina hum ansalati him sahun, on ima koji su prema svomen amazu nemarni. alivina hum jura un, on ima koji se pretvarajuvojjemne i ne daju nikomen ništa unarjuće. Znašli ti kaže plemeniti gospodar, ko je onaj koji poriče onaj svijet. Onaj koji poriče da će Allah njega proživjeti i poriče da će Allah dobre nagraditi, a loše kazniti. A ra'ayta lavi yukadljivu biddim. To je onaj u čijem srcu ima toliko lošeg da on siroće onoga koje je bez oca ostao maloljetan. Ostavlja, ne samo ostavlja, nego ga grubo odbacuje i odbija I ne želi da mu se smiluje ولا يحض على طعام المسكين اي он ne podstiče na hranu da se da siroma on ne daje hranu ako je nema ali ako je nema on ne podstiče drugoga da se siroma na hranu pa, Niti sam rani niti drugoga postiče da nahrani. Teško li se klanjačima? Pa je plemeniti gospodar ovdje upozorio klanjače. Nije upozorio ne klanjače. Kakve klanjače? Alevine hum ansalatihim sahun. One koji su prema namazu svome nemarni. Teško se klanjačima, koji su prema svome namazu nemarni. A kako li se teško onda onima, koji su prema namazu nemarni. Uopćeno, koji nik pošto sa namazom nemaju veze. Teško li se klanjačima, koji su prema svome namazu nemarni. Prema čemu u namazu? Nemarni su prema namazskom vremenu, pa ne klanjaju namaz u njegovo vrijeme. Nemarni su prema farzovima namaza, pa farzove namaza ispuštaju. Nemarni su prema skrušenosti u namazu. Oni kad klanjaju, razmišljaju o nečemu drugom, a ne razmišljaju o onomi što u namazu uči teško li se klanjačima koji su prema svome namazu nemarni koji kaže dalje plemeniti gospodar allazinhum yuraun koji se pretvaraju oni se pretvaraju pretvaraju se da su klanjači pretvaraju se da su dobri pa oni i namaz obavljaju kada se nađu u društvu gdje se namaz obavlja. A kada su sami, oni svoj namaz totalno zapostavljaju. Kada su u nekoj delegaciji, u nekoj muslimanskoj zemlji, oni namaz ne zapostavljaju. Pretvaraju se da namaz redovno obavljaju. Isto tako. Kada kod njih dođe neka delegacija, oni nisu nemarni prema namazu, oni zajedno s njima klanjaju, međutim samo se na taj način pretvaraju. Teško se klanjačima koji su nemarni prema svome namazu i koji se pretvaraju. I oni su takvi da drugima ništa u naruče ne daju. Šta znači ništa im u naruče ne daju? Oni ako imaju nešto što treba njihovom kolegi u školi ili na poslu, a to im nije potrebno, oni im to ne bi dali. Ne bi im to posudili, iako bez toga mogu. Oni su takvi, loši, da nisu dobri ni za sebe, a nisu dobri ni za druge. A zbog čega? znašli onoga koji u onaj svijet ne vjeruje? Znaš onoga koji u onaj svijet ne vjeruje, onoga koji ne vjeruje u nagradu od uzvišenog gospodara i onoga koji nevjeruje u kaznu od uzvišenog gospodara. Znaš li koje su njegove osobine? Njegove su osobine da on siroče odbija grubo i njegova je osobina da on ne samo da ne hrani, već ni druge ne postiče, da nahrane siromahe i on je među onima koji se pretvaraju. On je među onima koji drugima ništa ne žele dati da pomognu, a kamoli da sami učestvuju u tome da im pomognu. Poruke ove sure jesu Da onaj ko doista vjeruje u onaj svijet i ne poriče onaj svijet, on je takav da prije svega svoj namaz čuva i nije nemaran prema svome namazu. Poruka ove sure jeste da onaj koji vjeruje nije grub prema siročadima. On siročad čuva, pazi. Brine se o njima. Ako ne može da se brine, on podstiče nekoga da se o njima brine. Poruka ove sure je da onaj koji doista vjeruje u proživljenje, koji vjeruje u nagradu na onom svijetu, da on hrani siromaha. Makar malo. A ako ne može da nahrani, onda on druge podstiče da nahrani siromaha. Poruka ove sure jeste da vjernik koji doista vjeruje u onaj svijet puno puno brigu vodi o svojim dobrom dijelu. Ali ne samo o dobrom dijelu, već da to dobro dijelo bude doista iskreno i samo učinjeno radi Allaha. Nikad učinjeno radi nečega drugog. Nikad učinjeno radi nekog drugog. Ne da se o njemu čuje, ne da se o njemu priča da je on uradio to i to, već samo zato da bi stekao nagradu plemenitog gospodara. Pa onaj ko je takav, on ne poriče onaj svijet i on je čist i daleko od onoga na šta poziva i upozorava ova sura. Nurun ala marri zemani wa adaa li tariqan muširika wa hudan mina rahmani ahdi nabihi is salihati walil makarih matuka زماني تألق وأضاء دنيا طريقا مشرقا وهدى